1709 y 084570935 Estocolmo, Suecia. Quedamos profundamente agradecidos por vuestra atención a la audición de hoy. Det är det This is a real example, Daxxed. This is a real example,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 Mobiltelefon och sms är 0769 37 37 06 0769 37 37 06 E-post är Jalarhornet med GJ Alltså Jalarhornet snabba av nu. du ringer oss på Skype. Vi finns ofta tillgängliga på Skype och då är det då radio -kullar. Vi har också en huvuddomän på internet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 2 5, 60, 143. 0, 2, 2 5 60 143 Och eh, ja, så Gunnar 1.tk Med radio.tk Gunnar 1.tk Nu har vi 0, 0 En spegel med massa länkar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 det gäller jällarhorn, Hjärnhornet Sverige Vakna ni lyssnat till och ansvarig utgivare Gunnar Andersson. Dagens datum här vi kör live är 2013-07-26. Eh, nej, 2013-07-20. Det är alltså den 20 juli 2013. Vi kör från Dalarna live. Klockan 18 kommer vi koppla in i ner i Stockholm. Vi har en äh, telefonintervju här som är på 119 minuter.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 Det är 40 minuter här och 13 sekunder. Del 1, den första delen totalt är det 119 minuter. Och kan hörs idag på Radio Länsman. Radio Länsman finns på exponeringen.info. Från och med augusti månad så kommer det bli så här att Joelinberg kör den första lördagen 17 18.30 och då är jag ledig. Den andra lördagen kör jag mellan 17 till 18.30. Den tredje lördagen kör Joelinberg mellan 17 till 18 och jag mellan 18 till 18.30.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 Jag måste rusta lite här, jag beklagar det Oh, Natsel? Okay. Natsel ja. Nej, det var alltså det fyrtimmansprogrammet. Det var alltså det var alltså Radio Och det var alltså ett eh, minnesprogram. Och, och där sökte jag själv upp medarbetarna, Aha. Allihopa och gjorde alltså inte juror. Mm. Okay. Alla alla undantagna ja jagkortsjäkter. Det vi, för, för han, han, han levde ju fortfarande. han bodde inte. Yeah, that, and I found the other way det har han fortfarande ju reklam för den. Mm -hmm. Ja, det kan jag kolla. Men det, det, det var den grejen. Och du vet att i, du vet, i och med då att jag hade börjat köra åt då, mm -hmm. Sen så, så du vet, alltså på hösten 86 va, så eh, kom ju den andra sändaren igång. 95,3. ja. mellanhållarna eller den andra 88? Det är just det. Vi vet exakt vilket år? men men jag just skulle säga men jag måste hela att göra att de gjorde väldigt mycket prat e, kaffe efter som vi kan använda ja blev ju klassik Det, det, det var lite fram och tillbaka vet att, mm. att jag gjorde ju de här eh, alltså återkommande topp 20-inslaget där man var kvar hela kvällen Sen jag jag var bjuden på middag och allting mm. det, var, det var ju mycket sånt där också mm. som blev ble det här Radio Nord story och, och, och, och det för att det är ju sedan ska vi veta, idén till att göra en skiva. Ja, en, ja Alltså jag Från början tänkte jag alltså tänkt att det skulle vara en, alltså en vinyl LP. Ja. Men eh, tiden gick, och till slut, ska du veta, det började alltså ytterligare fem år, då vi var framme i 1992, så gjorde vi slutligen en CD, som ja. hette Historien om radionord. Just det. Jag vet väl att, att och plockade den havet ur och så förmodar jag. Ja. vi har det, vi har ju hört Hur många, hur många exemplar gasade så ut idag? då? Uh, ja du det är det svarade på men uh, nog, nog att det blev, att det blev en, en bra spridning på jag tror, jag, jag tror om du går in på den här sidan på Ingmar Lindqvists sida du vet han ja. Radio Nord-sida som du mm. säkert har varit inne på ja. jag undrar, men han fortfarande gjorde reklam för den mm. det, du kan ju kolla men det, det, det var den en som helvede spannat hård tid. Alltså det att de gjorde ju väldigt mycket under en tioårsperiod för mig vetete, då jag började köra, jobba och göra musikprogram bara försökte i kan man säga, i Nord andra med att göra mixture på, på olika äh, spelare och ungefär. Ja, lite olika saker, va. Och eh, producerade ju jinglar för det där också. Ja. <går> och eh, sen var jag över lite. Sen, sen hade jag på 88 och, och 28, då, några år där fram till... Eh, ja, sen eh, fick jag i kontakt med min hemort och jag bodde i Solna på den tiden. Så då började jag köra åt Radio sådana som i för att de hade ju... De hade ju också ta, ta, antagit den här tolkningen åt... Så att, så att det, det blev succés sen fortsatte jag ju på 90-talet och eh, med sådana här musikprogram och eh, bland annat Radio Viking till exempel Jaha, har du gjort det där? Jo, du ett program på Radio Viking? Ja, jag hade jag ett jag jag stående programinstall under Aha. sen 94 eh, men eftersom, att under de sista åren så då, då var jag på Radio Viking Jaha, ja Sen, om att det är fram till 98 och där, ja. ja. Sen, sen ja, har det blivit andra roliga saker. Ja, framtid, ja. ja. Det är väl det som själva har stått i liksom. vad Ja. Vad är det för kassettinspeljande du har det från Framstidspartiet, eller? Ja, det vet jag helt, det är väl Eh, både det ena men det kan jag inte svara dig på du, för mm. att det, det är ju saker som vi när jag ska kanske någon gång reda ut det där mm -hmm. jag menar jag har ju en helvete strös som jag vill att jag ser framför mig här med en bara av VHS också som jag bestämt att, att ska läggas över på på på på DVD så man kan göra sig av oh, med dem där. Då de tar, de tar ju plats. Och du vet, det finns allt möjligt det är gamla filmer. Det är, det är, ja, you name it. <går> jag höll ju på. Jag hade haft det att man hade såna här, mm, man spelade in en video. Då träffade, träffade du jag Carl sagt en Men det var alltid det var tidigt. Uh -huh. Då var jag väldigt ung. Uh -huh. Jag kände mig från 1962, nere på Kampakorvatorn. Oj. Uh -huh. Ja. <laughs> jag, började, jag, jag hade lite kontakt där nere. Lars Hansör och till exempel. Ja, uh -huh. han dog 70, hör du? Ja. Men hans, hans gamla mamma, då, lever honom. hon? hon var hundra året. Ja. Mm. jag kan jag inte svara dig på hur det är exakt idag, men hon var väl ute i något sammanhang, så var det inte så förbarnat många år sedan. Nej. Och redan då så hade mm. ja, hon väl upp, jag vet ja. ja mm. Jag det är hon då, då måste hon ju verkligen vara en rikets Nej, nu kanske hon är borta va? men för några år sedan så var ja, ja. Jo, jag att, att det är Ja, jag menar för att det inte är så många år sedan, eller du, som hon som förekommer och bara, det, det är viktigt det känner inte jag det visste inte jag det, det, inte, inte jag det. det här med, med Jörgen Lindberg då Jörgen Lindberg pratar bara om en enda sak det är att man ska lösa på mellan och gå kortvåg men det är ju så mycket störningar där ja jag tycker jag, jag tycker med. för mig ja, men, vad är det mellan och kortvåg ja, vi, kan, vi kan hitta det jag menar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 du, du vet att de blev ju lite av stilbildade i den typen av radio de gjorde. Att, men alltså grejen var ju att när alltså, det gick upp för makthavet då fick man ja, mm. irritera det de hade hört på 88, med framförallt i FTC. Det var ju, de var ju bilbildade, att vi talade ju här ungefär 1980-80. Och du vet grejen var ju så här också att 1980, det året, då vet du vet då var ju väldigt, väldigt mycket musik i 88, ah. då kunde du ständas insikt. Det det, var det första året va? Ja, det var 80, det var 81, men alltså, grejen var ju det att när alltså, det gick upp för makthavarna att I died och liksom att Sveriges Radio bara förlorade lyssnare. då lät man alltså stingo in och agera, vet du. Så du vet ja. att, jag tror om allt det från 82 vill jag mena när, när den här stimregeln infördes så det var ju många av de här sådana musikföreningarna som, ja. som gick ur ofta då. Ja. De, de, de hade ju inte råd. Med. Ja, de gick över då gick, gick över då till Härvasänden och så. Del, ja, ja, det är exakt, det har du rätt i. Och det är, jag vet, det gäller ju SBC bland annat också. Jag tror att jag kom till och med att de strök med. Då, för att det var ju så fall. Men ja, det är ju ett annat klimat idag nu när den för ja. det är ju För det är ju det, det, det, det, det, det, är det som gäller. Va? Ja, ja. Och det är ju här som... Jag menar. Äh, hålla på med nära radio det är okej okay, liksom att visst, det, det, är, det är klart en och annan passion när du det nämnde ju att börja, det börjar, visst, mm. han har ju inte dator så att, <laughs> nej, nej. Det, det, det är klart det. det, det ska väl vara det ska väl möjligen vara där och klär så du kan nå fram och, äh, Men äh, annars så äh, annars så är det ju. Så, så, så är det ju öppen, man Man kan säga så här att 88 MHz hade 20 Watt sändare och i övrigt i Sverige så var det bara 10 Watt men 88 var ja. 20 Watt och, ja, ja. Och, och sändarna låg på Högtorg så att det hördes mycket, jag hörde ute i Haninge hörde man ju 88 bra vet du? Ja, i jag hörde ja, ja. ja, ja, ja, ja bodde där ute då. Nej, men min vormors gubbe hade fått ärva ja, ja. ett, ett fritidshus ja. ute, ute i VB Mm -hmm. Och det lustiga var att vi fick en granne som hette Anders Sten, Han var, han var ledare för Sverigedemokraterna i Halinge. Han blev granne. Jaha, Anders Sten, ja, det var han, ja. han gick över till NB Ja, och de, brände, de brände upp två bilar. Jaha. De brände bra. upp två bilar och sen var det så här så här sprayd att de ska döda honom va? Ja då. Så att de fick, de fick ju flytta därifrån sen. Ja. De skulle blöna ner hela huset nästa gång. Ja. Och två, ja. två, de här så här här, ja. som stod. Ja, ja. Två sådana då. Ja. Ja. ja. Ja. De tyckte detta. Ja, det ja. ja, jag vet, jag känner det där eller Det är. Det är allihop. Det är. Ja. Det, det är ju ja. klimatet och man, man, man är verkligen bra fortfarande nu av ESD och sådana ja du du, bara, ja, du jag, hade du hade du, du hade mycket som heter ring upp 714, 8 9 9 10 det ring upp ja jag ja ja jag, ja, ja ja jag hade jag hade, jag hade, jag hade väl ett på stycken där som ja <laughs> vi de hade en gång och med att gå som, äh, men hur gjorde du hur gjorde du gängdånen liksom en väldigt väldigt teknisk apparat hur fann det, det, det ja nej det var bara för jag det var det, det det var bara liksom det att, det, det att jag var egentligen sinn sinn och och och till och ja. med strömdat jag gjorde en massa av andra strömdat jag gjorde massor av andra också som jag liksom inte så, så, så, så, så jag inte gick det var har jag sett och sen hade du Ja, Ja, det var bara ja, en var bara, bara synd för och, mm -hmm. och, och sen här det är alltså en på grafiska kanaler. Jaha. Så då du på, var det typ på kanalerna där. Va? Och mixade ihop det där. Ja. ja det är ju det alltså ja. det, det det var ju bara liksom att regel man jobbar jag jobbar väl som jag alltså ja som man gjorde det är alltså helt när man gör sån här elektromusik så är det du vet det är ju men det det kan vi höra det de och när de jobbar på samma sätt så man man får programmera det liksom du gjorde det gjorde om den här Åsevisa gjorde om alltså ja ja och då har man så här ett trummaskin som vart småparts hårdrockvariant ja. Ja, de laddade ja. häftigt vet du. Det vet jag. Ja. Det är klart att man säger, ja, det var väl det. men det var, man man gjorde man, man gjorde ju roliga saker man fick väl, eh, fick väl sina sig du? Ja, du, du vet ju att, att man räknar med att nattsändningar där på 80-talet att alltså 000 lyssnar då. Alltså. ja ja ja det är här det att jag kan, jag kan bara säga och det är ju en dröm alltså eh, det skulle inte kunna hända idag eh, du vet eh, då var vi eh, på vårt landskap eh, vi gick ut till klockan 12 mignat och då i luften klockan och mm. vi mm. hade ju Alltså öppet telefonvektori. Och du vet att eh, där neder, den studien i alla fall, det var nog eh, säkerligen eh, okej, okay, jag kan inte jämföra, det fanns ju de som ställde från andra håll också men det var en eh, tämligen modern eh, studio i alla fall. Och eh, du vet där gällde den här telefonväxeln eh, där. Så, ja, just det, Daniel. Eh, ja, så <laughs> Så hade vi ju då, den hade ju, eh, får se nu här, jag tror vi hade i alla fall tre ingångar. Ja, det var det. Eller ja. var jag det var fyra lite. Jag sköter det vet gång. Du vet att, om man säger att det låg ett samtal utom linje ett, till exempel, låg ute i lusten. Har det är lampor som löst där ja var det ja och du jag kan berätta för hur det var Men det att, inte. att att att till exempel linjet, om linje 1 de om som det någonstans på samtal ute, då så, så, så, så du vet då var det fortfarande två eller tre stycken som fick, som fick ligga och vänta ja man fick vänta de fick, ja De De, de, de fick de programmet i luren ja. Men De hörde då hörde programmet de, ja, ja. ja det det ja. det, det sköttes per automatik så. och det fick, Grejen var, så fort ett ett, ett samtal var avslutat ja då mm. jättemysigt jag tar anser som typ fan det blir för in i det igen. då fick bara svara vet du och säga det var det ja det vi vi har varit två det jag har varit tre samtal för mm. du, du du du får lägga och så och, och du vet han liksom ja då hamnar det detvarande på kö då, vet du. och då och de och sen då när det var Ja, när det var dags, då så, så, var det ju bara rösta regeln. Så var de ute i luften. Så var de ju i mixen då? då. Ja, det var rösta regeln så du. Men hur gjorde man för att lägga dem över Det var någon sån här man, man... Det var Det var ju nej men det var alltså så här att, att det var alltså en, eh, alltså en Och du vet, eh, då, eh, då hade du såna här, eh, ja man kan säga, små, små spakapickar, vet du? Ja. Såna här små, vet du? som du uh, sköts va? justa ja visst va så att du vet att så fort och du vet att eh, det, det var bara det, det var bara för mig att jag, jag behövde bara lyssna på den för jag såg för att på det ringde va, det, det kom en vanlig signal in i kontrollrummet och då, så, då såg jag ju för att vilken linje det var, för det blinkade ju då blinkade. Den blinkade då, lite, mm. så då räckte det med så lyfte jag bara på luren, B bara slog in den här spaken. Då hade jag alltså vederbörande på tråden, då, och, och, och risk kunde ta emot så och det är samtal för dig. Ha bra, och sen bara så sjöka in den där jävla spaken igen, och de får luren. Mm. Mm. Och, ja, och, och då låg vi alltså vederbörande. I, alltså klar i mixen. Men, men det är alltså när, där, när man drog upp mixen, då, ja, jag... är... då var det borta. Ja, men det har visat att man är trött. Men det var inte tragedi för att då bara att lyfta på nästa regel. Ja, det fanns alltid. Och du vet, i, i, jag kan säga, ja, du vet, alltså, jag, kan, jag kan lova dig att när vi körde, och speciellt naturligtvis ju närmare valet vi kom, du, så... Så det, det, det kokade ju för folk nästan, vet du. hela natten och till och med sen. Ibland, även när vi hade gått ut klockan sex på morgonen, vet så kunde det inga folk och Alltså tyvärr då var, man ju, då var man ju lite kort så att du är att, nu visst du, du vet, man har ju trött, man var ju hem och... och jag bodde ju i Solna dessutom, jag vet jag minns fat inte... Så, allt det hur jag tog med hem heller om jag jag kanske till jag är undan med jag åker taxi bland men vad fan jag, kom jag men, ja nästan Det kommer en snabbt åter. Eh, ja, och sen är jag vid och sen, eh, sen tempo jag på på kvällar, och det var söndagar eller då. Så så eh, ja på kvällarna sedan. Så hade är ju eh det eh, att de hade ju öppna möten. Ah, ja jo Horst Ja. Vilken lokal var det? Trånga. Äh, Nej. Inte, det, det, det, det finns ju sen möteslokalen ja. Det finns Det blir ju fortfarande ja, där uppe. Uh, Anders. Vi ser stenvarlet då. Vi ja i en av de här tunnelbana uppgångarna. För Det var ju väldigt lätt att komma det var dit. Var det ja. Och det var jag. Alltså det var ju det Så jag började tända ja, lite och, och, och där, ja. för,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 Ja men att alltså, Det var ju när man alltså Stod innebörden av vad de Det är klart att man säger att, att eh, alltså det, Kan man säga själv, ja, Att stoppa invandringen Det vill man ju göra redan då ja. Det var ju klart Men sen om man ser en annan fråga som intresserade mig Och det har gör ju att göra fortfarande idag vet du, Det är ju för att jag skrattade frågan ja. Nu har det ju gått fullständigt helvetet. om skulle lapprisen Hade du också va? Det fanns en del sådana där. Ja, men de här skattefrågorna, det var okej. Okay. Där var man kanske lite livlyftig där kanske att, jag menar visst, äh, avskaffa inkomstskatten. jag visst tack, tack. Men det är klart, det kostar väl lite mer. Men visst att, äh, självklart, att, att, att, att, att gå ja, det går ju att sänka. Men äh, i alla fall, jag tyckte, jag var uppe på sådant där möten och, och träffade honom och sådär. Jag var ju på par möten och jag lyssnade på en sån här och tänkte mig så, ja, det, det låter nog väldigt bra. Mm. Men så, jag menar, i och med att jag väl var kort på att köra så sa jag det till Herman, hörru du, jag kan göra det där bättre. Jag kan, jag kan, plocka, fram, jag kan plocka fram trevigare musik. Ja, mm. det var, inga, det var inga, höj, inga höjdar liksom, som kördes tidigare. Mm. Och sådär, så så var jag ju med på sådär sån här jag hade ju tagit med en massa musik. Och, ja. och sen när jag kom upp sen på kvällen då, till, till det här mötet, så, så säger jag men ja det är han som körde musik idag. och bara folk att applådera. Ja. Det var så det började. Ja, den här häftiga gamla Raudidol-låtarna. Ja, ja, det var ju inslag, det är inget där det, är just för återkring radio det sen, men ja. jag tror att det att det radioordet stämmer det kör de alltid. Och, och du vet då, då samtidigt så till så så tänkte jag, så så, så man ihop de här gängarna då det, i, ja man man var som det till och var, var det, det vi ny alltså eller någonting någon, någon, någon, någon rullband eller hur gjorde det där vad då att alltså? hade du mer ny en nygjord då nej hur jag nej, nej, nej förstå jag jag la över jag la över adminiskt på på på på, rullband. på rullband, ja. Ja, och, ja och och och, och de låg på ja, kaffet okay. man hade ja. ju nej nej nej nej alltså när jag eh, började ju och, och, och körde där på för, för att jag tror att de två första ställningarna då var det inte jag som körde What? bordet va men men eh, jag tror ifrån tredje ställningen eller något sånt där för jag jag att det var en annan kille som satt och körde och, och det där och liksom att det är att de talar om att göra så och så Och så jag tänkte att att att att Det att att att att att att att att att att själv att att du ju att det är väl att du ska sitta och, och tala om för någon annan. Vad jag det? Ja, det, det vet du själv. Jag var med på slutet då. Jag tror att det var slutet på 9 så måste man stänga studion där. Och då var ju som liksom, Den här mixen var ju väldigt slitad Ja, Det var bara raspa om reglerna Ja. Det var bara raspa när klockan hade stannat i studion. Då, då stängde ja. studion. Ut. Ja. Mm. Men hur var det att säga att du körde väl om inte jag menar fel... Uh, du, kör, du, du kör väl Sverigepartiet sen? Ja, men studion stängdes, de stängdes väl där, om man minns rätt, eh, var det inte december 89 va? Då stängde de studion? Ech, ja, hörru du, om det inte rent av var tidigare, för att det finns ju en klassiker idag också. Eh, en slags mål? Va? Ja, vad tänker du på, Klassiker? Ja, mm. eh, också en övrig klassiker. Och det var ju när jag tror det var först i Brunström. Vad kör, De körde tillsammans en, nat, en nattställning. Ja. Och det blev straxnå. Ja, det blev det, blir det, det blev det. Och eh, ja. om jag inte... Ja. Alltså det, är, det här är ju som sagt lite efter. Då var jag ju mm. bortkopplad ifrån, ifrån 88 Men, ja. men, men, men, men som jag minns snacket gick då att ja. eh, att eh, tydligen så... <laughs> Eh, ja, så lyckades de väl med att demolera en hel del där inne i, i det där kontrollrummet tydligen när de, uh -huh. eh, när de eh, dansade omkring eller, vad de gjorde. Uh -huh. Och eh, ägaren det var väl det. Ägaren kom ihåg att det var en gott. Han var gottlämning. Jag de... Ja, eh, Nej, det, det ja. vem du far efter nu Det är nog förmodligen Ola har Jaha, vem var det? Han som var det ens... han var teck Men var inte studien ens... ens... då? Nej, ja, ja, jag kommer inte ihåg namnet på killen Men han, det var en gott länning Aha. Det, det kommer jag ihåg Och det var ju sällan man såg honom Det råkade få honom Ett par tre gånger kanske något något sånt där. Man hejar det så sånt där Men, <laughs> men eh, Det som väl lär ha hänt Efter den här Cirkusen det var väl att han fick väl nog helt enkelt aha, efter, efter det, och ja. eh, sen var det väl kanske att han hade ju han bodde ju alltså i, i, i, i lägenheten Ovanför va? Aha, aha. ja ja det var så det var en liten trappa ner vet du, den där den, den, den här studion det var ju som en källavåning va Och så det här hälso så eller något vet inte jo, det vet jag ingenting om Nej men jag, jag tror att Jag alltså, fråga mig inte vad som har hänt sen efter Jag vet inte alls Men, men, men, men, men, men, men eh, det som hände var då att eh, jag, jag, jag har hört något man han gjorde om där Till någon liten testvåning Eller något sånt där senare Aha. Efter studiotid. Alltså okej okay, jag är inte fullt säker Men däremot kan jag ju berätta för dig det är den där gotland kom till, förstår du. Vilket år kom den till? Eh, 1980. Ja. Därför, att jag vara så här. Ja. Och det var faktiskt en av de första föreningarna jag sände för. Samsnärrådet. Det var en förening på den tiden som hette Samsnärrådet. Ja, just det. Det var hade, de hade en tävling vet du. Det var en tävling och då ringde jag upp och då hade jag en tröja som det stod. Ja. Det var en, en tröja som det stod, Samsnärrådet, på mig okay. och mikrofonen på, va? Ja, ja, ja. Så jag kom det hänt, kom det hänt jag Så då var jag nere i stutet där. Mm. Kan jag kan berätta för dig det gick till. <laughs> det är ganska roligt för att han som Vad betyder, vad betyder det där samman sam ja ja ja jag ja, ska ska höra. Ja. Sams. de då, ja, då tillbaka till 1970 mitt i 70-talet. Ja, 70-talet här Ja, 70 till 74. Sams, det stod för svenska artister och musikerskolan. Jaha, det var det. Och det var nämligen så här känner att eh, det var en man som var initiativtagare till det där. Han heter Karl Axel Jaha. Ja, nu ska vara. Uh -huh. Och det var så här att eh, den mannen och för övrigt, jag etta ja, alltså barnfödd heter han väl ja, han är väl fortfarande i livet förresten uh -huh. ja, vad jag vet. Vet inte, vet jag. Och det var så att Karl Axel Linge, Linge var ju taget, så att egentligen hette han Bengtsson. Uh -huh. Och hans bror var ju välkänd. Uh -huh. För det var, det var nog för Bengtsson. Menar du? En komiker. Ja, fan, han tog 1900, han var ju så kul. 1976? Ja. ja. Ja. ja, han dog det Ja, han gjorde det, ja. ja. Men, i, men inte men, men inte vet Som Al Carl Axel, vafär. som alltså hade tagit sig namnet Linje. Mm. Och det är det visst, han var initiativtagare till en massa grejer, det var hans yrke, vet du. Mm. Och bland annat så var det så att han ville göra en, en musikerartistskola, va. Mm, ja. Efter ungefär att alltså amerikansk förebild... Mm. Uh, du det vet Heim och sånt där va. Okej, okay, okej. Okay. Ja, det är ja, Och då inrättade han Svenska institut om musikerskola. Ja. Och de hade lokaler då, då. ganska tror lokaler inne, inne, inne på Kung, Kungsgatan. Jaha. Alldeles bredvid det den här biografen, berättelse heter den väl va? Mm -hmm. Ja, där är ja Alldeles du vet McDonald's. jo. Ja. Där. ja. ja gamla ruffiga lokaler mm. det Det vet att jag var själv med där. Mm. För att jag gick och studerade där under några år. Musik, ja, visst. Mm. Så att eh, grejen var det att, eh, att eh, jag hade, jag hade de lärare, eh, mitt min lärare, det var Janne Bråte till exempel. Mm. Janne Bråte. Han, han han var fortfarande musiker han var basist han hade på 60-talet han var någon där jag vi ska lämna över till Jörn Stockholm och strulet beror på att Vietnam hängde sig och skulle starta program här. Vi kommer, vi kommer att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 Jag ska öppna telefonväkter i samma, för jag har ju bara en halv timme, eh, vad jag vet i alla fall, eh, till halv, där kopplas det automatiskt ur. 8100, 00 ska radion på. Det här var ju Gunnars program och eh, så, som gick förut från eh, hans ställe och eh, så vidare men det var ju lite tekniska avbrott och lite fel och grejer och så, det går inte så bra att köra på internet, och man ska inte föräkta att köra på mellanvåg bara köra igång en sändare här så ska du höra på några saker det är jag säker på för att det är bara en kraftig sändare och bra antenn jag kan ju höra fortfarande holländska och stationer i Nederländerna privata och det är såna här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 att de skulle ha med, det ska inte finnas några fler, de tyckte att han har skött sig så dåligt, tar de på det. Och det var en stor skuld som föreningen hade där och allting, det var att det för på vägen. Ja, så vilken förening var det? Ja, det är väl onät jag säger här. Ja, Jo, jag hade också, jag minns en annan studio som var omtalad, det var studion på Odengatan, Hundra var det där? Ja, jag vet att det fanns något som hette Radio Klara. Jag vet inte. Ja, det, men Radio Klara men... låg inte på. Det ligger inte på. Det ligger ju, på, det ligger ju Nej, i Klara Nej, det kanske kvarteran. inte gjorde. Det var inne, kafé innan, innanför kafé, minns jag. Det här var en studio som låg på Odengatan. Jag tror om det var 100 eller 102. Ja. Och det var något som hette Fia Järnberg. Där jag kommer ihåg det. Ja, men det var väl eh, innan de flyttade till... Och, till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 Tall, det han putte där ute, det var väl ett Ja, jag vet det. Ända till den det sig den och putte. Jag hade ju på att det hade byggt en studio här. Jag ja. experimenterade jag började. Ja, det var ju redan möjlighet att köra. Men den här radien började och strax för det. Fast det var bara försöksändningar som jag gjorde. Det hade inga föreningar. Det var en gudspön. Nu kom ju så småningom, men det dröjde det. Var du titta någon gång i ett puttestudio? Ja, det, det gjorde jag. Det var en fin studion hade, va? Ja, men det är inga märkvärdiga grejer än bara en mixer och ett par Hade ta, det han med lite, mer, hade han lite mer avancerade in, grejer va? vad du än vad du har? Nej, ja, du, du skulle se vad det är nu alltså. Jag får med att, att den studien var mer avancerad. Men det är inte. Det är grejer från Sveriges Radio stora bandspelare som repissändningarna går på allt möjligt. Just det. Jo, jag tycker sändningen idag som man hade här Gunnar Andersson, det var ju att, det var lite bristfälligt tycker jag. Ja, det går ju på internet. Ja, det är inte samma som radiondirektör. Nej, det blir inte samma. Det, ja, nej, året, det ännu bättre skulle det bli som som om egentligen. jag kunde... Det, det, det, min radiolänk har ju gått, du vet. De, de ringde ju bara... Det gick ju fyra år, ja. gick det sönder de här grejerna. Antennen här måste upp folk som byter ut antennen antagligen.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 Ja då det är det. men det, de, många har ju tyvärr gått bort de som var igår, ringde in på den tiden de lever inte de, <laughs> ja. Och de ja. Ja. Då, många har gått under jorden på något sätt. Det är ett bönhus som har ju inte ringt typ alla år sedan. Kommer du ihåg den här killen han var lustig. Han ringde in till dig ofta, det ofta på bönhuset. Han hette Kjell Ingvar. Kommer du ihåg honom? Ja, uppfinnaren, den ja.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 Ja, det hörde jag talas om också. Jag oh. lyssnade på och och ringde inte in. Kappenbrod äh, och kallopplåns. Ja. Det sände jag på annat sätt, det ska man inte säga. här hur. Och sen hade du Tant Inger med, minns du henne? Ja då, hon med höga rösten.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 Då på den tiden de tyckte jag håller på med radiotokerier så får det inte hålla på med och så vidare. Ja, då, det är väl lite, här ska du ju ta med en nypa salt och ja, det liksom, var så läs... ta med en och så släpp fingret. Det var ju Sverige. Mellan tagen av pekfingret en var att ja, jag så inte så släpp... läste Bibeln och eller, jag skulle vara en kyrkligt ja. jobb, sa hon. Det, det, det där är där radiotokerierna så... som förstör allt för dig, så. de. Det var ju sådana här typiskt inkrökta människor. Men det var ju ingenting, jag menar, det, det var väl något religiöst i det där, var det inte Ja, det, det var det. Morfar var ju präst och mormor var stängd till religiös. Han var Sjarta ja, Johan, var, var det inte ja, det? Ja, nej, det hette det, det någonting annat. Det var inte Lästare Johan, utan det var något annat. Nej, men jag, säger, jag tror att på västkusten i Bohuslän så fanns det för en mångfald utav av särta Ja, det det det hette det. Det kom på den nu. Du sa det för, du för. det sa kärta lite tidigare. Särta timmar. Minnet fungerar. Är inte så, så bra i minnet sen är tyngdinsulint ja, insulin. Då, det där borta och förstörde allt. Det var igen. väldigt teologiskt blockerade alltså de här jävlar. Det är de här särta De var de var ju också. Ja, det de påminner lite om hormoner i sitt sätt Alltså klätsel och så där tycker jag. När man, vad jag Vad jag förstår Så tycker jag att de föreställer sig mycket Man får en föreställningsvärd att de var ungefär som ja jag, såg hormoner, en del, väldigt när dagligt, jag var liten såg höke, jag ju en, en så gyckliga. kallad begravningstanter Det var ju nunnor som ja. hade långa vita ja. klänningar och då och är var Vi får det är en kvart kvar bara. Vi, låt någon annan ringa in och hörde. hej ja hej. Ja, nu linjen leder igen. Vi får se nu eller om det blir någon låt eller hur vi ska göra. Bara kvart kvar. och det är bara kvar. Åter 13.00 ska ringa på den här linjen och ingenting annat. Om, om det ringer. Ja, jag får starta en låt. Kort Ja, det kanske det kommer ett samtal. eller ska Hur över, man går alltid. in. Hallå? Ja, hej det är Martin. Ja. Det var länge sedan man hörde någonting från dig. Och från ja, jag har inte fått eh, köra, det är ju vart Jaha. Ja, det och det, det, det, det blir ju väl och väl jag skulle ha någon för, för, för, form av egna sändning, gärna på mellanvåg så att eh, folk kan börja med mellanvåg igen. Ja, men det skulle ju lyssnare vi kunna hjälpa till att finansiera eventuellt tycker jag.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 det är så tråkigt att höra det att ni har så dåliga erfarenheter av skärta uranen. För det har jag en väldigt positiv upplevelse av för min område. Ja, men så länge man inte kan bevisa att någonting är sanning utan religiösa. Det är och, man inte bevisa. Ska man gå och leva på vad som kan bevisas då blir livet väldigt eh, torlagt? Ja, men när man ser eh, det du vet hur det, det elektroniska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 av skälsforskning och så vidare den har inte knappt börjat jag kan inte förklara det på radion här för det är så kollessalt långt men vi har jag kände ju en, en granne som hjälpte mig med mediciner och sånt så vi talade ju om det här också man tror sig veta så mycket i alla fall så ja, det, det, det finns ju i Japan konstgjorda hundar och annat som går ja. och jag har haft en telefon som kunde tala och allting man är på god väg ja men de kommer inte på idén att bygga ett altar förstår du är det... nej men det är vänta nu ska du få se det, det, det, det, vi har ju bara början av en utveckling ja det tror inte jag mycket på Fall, nej, du, jag vill inte hålla på och snacka nej, sånt. Nej, Kent Andersson ringer nog inte, han är nog uppe i, i, i Stocka tror jag. Ja det blir fördröjning. det går inte. Och jag vet att de har dragit ledningar nu för glasfiberoptik. Och och de gärna säga att det är åtta sekunders förröjning. Så det går inte att via glasfiber ringa in här på den där radion. Nej. I alla fall så får tal om skjatt men Lennart som läser mycket böcker... Skaffa jag en chakra hos De är faktiskt väldigt medryckande om man är upp, öppen för sådana tankegångar. Ja, fast det är mer intresserad av elektronik, hur olika eh, halvledare egenskaper och sånt eh, hos olika material, eh, minnesceller och allt möjligt. Ja, jag ska inte uppta tiden mer, men vi eh, får se om du kan fortsätta om vad som händer i fortsättningen. Hej så länge. Ja, hej. Ja, det är linjen öppen. Det var någon eh, också radio eh, förening eller liknande som skickade be, en del eh, nostalgismaterial en, en beskrivning på en booster, en försäkare där man kan sitta för, mellan antennen och radion och förbättra utlandsmottagningen med mera och en del utdrag ur någon Eh, Radiokataloger, eh, det, det tidigare också, <laughs> hur billigt allting var det på den tiden och byggtsas eh, förenklade grejer som folk kunde bygga. Då ser jag ser om det är ingen annan nu, annars måste jag sätta en låt till. Ni kommer från mitt material här, hur kanske det är kanske inte värt att spela för mycket. Nu ska vi se. Om det blir en till.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 och då ställer jag frågan, om man är turist där i Stockholm och vill se någonting riktigt, eller höra någonting riktigt svenskt, har du några förslag? Frågades ja. eller Stockholms turistinformation. Ja, hur menar du då? Jag tänkte någonting musikaliskt, till exempel svensk folkmusik, spelmansmusik eller liknande. Har du är ute efter ett museum, svarar hon då.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 Men ja. Stockholms turistinformation de trodde att sån musik bara fanns på museum, och det svenska som de kunde komma på det var ju då Benny Andersson ju tider, Vilket är visste inte riktigt. Men för övrigt då, så jag finns inget annat. Nej, annars har vi bara amerikanska artister. Skojarut du? Ja. Så, eller jag, är det verkligen. Amerik skulle Stockholms turistination bara kunna tala om förutom två stycken svenska amerikanska artister som jag spelar i, i Stockholm. Ja. Tyvärr så är det, säger hon. Och då säger jag så här att Sveriges kulturminister, vad gör hon för, på sitt uppdrag? Den frågan ställer jag verkligen. Ja, det får väl ringa och fråga henne själv om det går att komma fram. Så ja, det, det, det kan ju vara svårt att ja, ändå känna sig på telefon. Det är jag är hur jag pratar om Jag tror inte hon svarar så. Men jag har ju även då skickat eh, mejl och liknande till... Det är det parti som sänder på din station här. Men av dem får man aldrig något svar. Man kan väl få ett automat svar. Det var det som jag ville informera om. Vad som ja, jag nu. kan inte göra någonting. Också. Nej, du kan inte göra någonting. Jag har inte påstått att du ska göra någonting. Jag bara informera, lyssnarna om hur det står till i, i Sverige idag. Men är man inte serad av sån här ja, svensk folk och kultur, så kan man ju nu... Lite framåt här så kan man åka till eh, Tyresta nationalpark. Man kan mm. åka till eh, Värmdöden åttonde hembygdsgård. Man kan åka till Trädgårdstorp mm. i, eh, i Tullinge och liknande. Så det händer ju faktiskt en hel del. Och nere på Skeppsholmen har de varje söndag också uppdelar med svensk musik. Då får jag tacka för mig. Och så mm, tackar okay, Martin hej. för skickan Tack så Hej. hej. Ja, nu är det ingen ledig än. Det bli ont om tid förstås, men det kan ju passa på inga. Och tyvärr så nu ska jag vänta en signal till bara. Hallå? Ja, hej Sanjeri, heter. Ja, Jo, Georg, i samband med det här med musik och, och, och så liknande saker. Du berättade ju för ett antal år sedan att du hade artister på din tom som spelade live. Jaha, det, då ställde vi upp en, en provisorisk scen. Det var mitt med en hel buska i. Det var, de skulle ju spela i Radio Nord som har en twist i Stalsallen och ville repetera för. Oh, ja. oh, herre, ja, det, det var inget oh. du spelade in, Georg. Nej, jag hade ju inga parat. Jag har alltid nej. varit så fattig. Det var, var bara någon tandvärdbandspelare och inte att man rådde mycket band eller någonting. Nej, nej. Det nej men jag tänker på det. Det en fantastisk upplevelse för dem och för dig och allihopa att höra det där live, givet Ja, man hade kunnat göra det nu och få direkt sända på den tiden de kommer hit. i problemet är ju det här med tider och radio och allt. Ja. Det, du, det är han som liksom, spelade upp den där mannen som pratade om radio och allt nu före telefonväckteriet. Du kommer inte ihåg vad han heter. Nej, jag, gjorde, jag hörde inte vad han heller. Jag fick telefon samtidigt. Jag kan Aha. inte bägge sakerna på en Jo, jag kände igen rösten. Men det kan inte placeras där. Och jag frågade min kompis på. Så han kunde inte heller placera namnet. Men, men vi fortsätter att lyssna. Gehör station, gehör station, Peter. Ja, just det. Nu är det snart slut. Ja. Hej. Ja, linjen leder igen. 81-2100, det ska radion på. Ja, det måste ringa med samma innan jag hinner starta någon musik. För under musiken, eh, jag drar inte ner den. Ja, jag startar den musiken, jag måste snart stänga telefonvektorit. För den här gången för att koppla sig ur klockan i, i halv så kan jag inte göra någonting. Gut, bei uns In. miracles i get still happen now and then step into my heart leave your cares behind With you in mine Knock and the door så lite tid kvar så eh, nu stänger vi telefonväxter att det går inga med privat som vanligt och så, vi får spela en låt till till tiden är slut alltså gott i föreningen i alla som har känt och ansvarig Gunnar Andersson jag spelar en låt till här till, till tiden är slut ha det så bra och, och sköta om varandra väl. Var snälla mot varandra. Lik inte för mycket sprit och inte för mycket cigaretter. Och ta det väldigt försiktigt i trafiken. Hej, hej! My mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die.